Свисту не треба. А якщо дізнаєшся, хто звідси креслення міг поцупити, отримаєш срібний карбованець». «Хре... що?» – не зрозумів злодюшка. «Яке хрещення? Ми всі люди хрещені, закон поважаємо». І з надією знову завів. «Відпустіть, дядечку!» Олексію Богдановичу, не загубіть душу святу. Те, що ви антихристове плем'я, хресним знаменням прикриваєтесь, то мені не в новину. Я про інше. Креслення. Малюнки такі, на папері. Вони вашому братові не потрібні. Якщо ваші тут хазяйнували, Прошу лише повернути, по-доброму. Креслення? – розгубився самоварник. Чоло напружив. Про це треба питати у тих, хто панкує. А ми, люди, прості, нам те креслення ні до чого. Але якщо вам потрібно, землю урию. – Уриєш. Не сумнівайся, – кивнув. «Страшний чоловік, а завтра увечері скажеш, хто тут порядок наводив, ваші чи заброди?» «Наші вже третій тиждень на підсосі сидять», тяжко зіткнув самоварник. «Можете самі пересвідчитись, у кнайпі на сінному покотом лежать, усі як один зуб даю, не наші то були». Ну, ось про це ти мені і розкажеш завтра. Надією, я подумав самоварник, і у підхопився з незручного ящика. Щоб мене гієна вогняна, то відпускаєте, тато? Страшний чоловік кивнув на пощерблений самовар. І це забери. Злодюшка, підхопивши свою здобич, прожором кинувся у двері. Тільки шлейф ринкового аромату гойднувся на свіжому весняному протязі. Олексій Богданович Крапка, колишній перший помічник оберполіцмайстера департаменту, улюблений учень завідувача розшукового відділення колеського секретаря пана Георгія Михайловича Рудого, до слова Засновника науково-технічного підходу в боротьбі з її злочинним світом, а нині околоточний наглядач і невдаха, 32 років, знову поклав свої довгі ноги на ящик, насунув капелюха на чоло і поринув у медитацію. Що не кажіть, а військові оркестри – видовище урочисте і навіть зворушливе. А якщо грають на набережній Дніпра та ще й перед відплиттям судна, то душа починає злітати над хвилями разом із чайками. Військовий капельмейстер, сам схожий на чайку, змахує крилами і викликає зливу звуків із золотих тромбонів і сурм, а звуки такі, що самі рвуться в небо зіймають над бруківкою дерев'яний настил разом із небесним музичним військом. Позаду оркестру Дніпрові схили, не зелені, а білі від світу. Попереду спалахують виблисками хвилі, не сині, а золотавими і срібними загравами. Посередині, у спалахах звуків і заграв, стоїть трипалубний білий пароплав цариці Дніпра, котрий гострі на язики репортери вже охрестили монстром, піддавши критиці намагання міської влади вдихнути життя в розвиток парового та ще й круїзного судноплавства. Але нехай балакають газетярі, а відремонтований саме підкруїзний пароплав – відпливає за годину, і поважний гостей на їм хоч гати. Щоправда, не знають репортери, що високі гості, а є серед них і дипломати, і купці першої гільдії, і вся світська богема з усіх куточків імперії, квитки не купували. А не запрошення київського судноплавства – безкоштовно провести п'ять причудових днів, відгукнулися залюбки.